Fredagsfrälan med Jan Holmbom. God morgon! Önskar HITS FM! <skratt> HITS FM! Hej och välkommen till Fredagsfrälan, morgontid i radio. Togs här på HITS FM 97.8 som är bygg med mig Janne Holmbom. Den här morgonen bjuder vi på en liten specialare. Ja, du hör säkert att det låter lite annorlunda. Vi är inte i studion idag utan häng kvar så ska vi berätta mera. Gå upp och gå ner Kroppen kräver med Sprang i hela kroppen Jogga som i trams Fredagsrallen med Jan Homo. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, den här morgonen är Fredagsrallen på väg till Schenningen faktiskt. För start. För där är startplatsen i broloppet. En halvmaraton som går av stapen den sjätte. Oktober, eller gick av stoppen när du lyssnar på det här den, den, 6, söndag, den 6 oktober en strålande höstdag första start är eller start är 14.00 och det här är ett eh, halvmarathonlopp som kommer gå på helt nya vägar, nämligen på den nya riksväg 32 eh, från Skänninge till Motala och broloppet det heter den av eh, den enkla anledningen att vi kommer springa över den nya bron i Motala, den, den riksbekanta bron numera. Och vi kommer faktiskt inte behöva betala någon avgift. Det pågår en diskussion om vad avgiften ska bli över bron för biltrafikanter. Följ med på den här 2,1 mil långa löpningen tillsammans med oss på alla. Vi kommer förhoppningsvis träffa lite folk- och rapportera lite längs med vägen. Och vi kommer också under programmet att spela musik som passar alldeles perfekt. Eh, som tips för löpträningen. Alltså bra musik att springa till. Varmt välkomna till Fredagsfröjladan. One day I will become the Because they will be bullied in school Cause that means you let the bully set the sir allan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Så är vi i den vackra staden, Skänningen. Och det är starten för loppet. Och jag står med en av idékläckarna, eller hur? Hej Rosmarie Fors. Hej på dig Tjena, vad, vad läcker du är med såna här... Uh... Uh, funktions. Själv, funktions... Vad heter det? Funktionär. Funktionärsbest. <laughs> och, och varsla headphoner och alltihop. Ja, här, måste va? vara lite proffsigt. Du, grattis vilken framgång. Ja, jätteroligt här. Hur många är vi som kommer springa i idag nu? Eh, 700 stycken. 700 stycken? Jaha. Vad häftigt. Ja. Sen... Men du, jag bara blir lite orolig. vinden Ja, jag tycker det också. Det känns inte som den är riktigt åt rätt håll, men vi får väl se lite. Det kanske blir motet idag. Med ja, det kan år. bli ja. det. Men du, 700, gör det 2600? var väl det? Ja, 1800 startar från Otala och springer 5 ja. km där okay. och 200 barn som springer 2,5 och en halv kilometer. Och du, det här är once in a lifetime nästan va? Ja, det är är så. Det blir bara en gång och aldrig mer. För sen öppnar de vägen och har allt ja, gjort. Ja, alltså onsdag invägger kungen hela balletten. Hur kom du på idén va? Det har ju varit lite brolopp på andra ställen. Ja, precis. Så var vi tvungna att hitta något liknande. Det är Lite spännande. Ja, vad spännande. Lycka till nu. Ja, idag. Tackar ja. så mycket. Lycka till själv. Ja, det kan behövas. Bredaskallan med Jan God morgon. Önskar HITS FM. Ja. HITS FM. Nu är det ungefär 40 minuter kvar till start i broloppet från Shannon. Ända till mottalar den här en gång i livet upplevelsen att få springa på den nya riksvägen. Folk laddar upp på lite olika sätt. Jag ser några som har sprungit i klunga, värmt upp lite. Det som tänger och beter sig. Själv så har jag letat mig till en liten annorlunda uppladdningsplats. Jag har nämligen smugit in i vårfrukyrkan som ligger mitt här i Skänninge. En medeltida kyrka som byggdes i Slutet på 1200-talet och stod färdigt omkring år 1300. En eh, plats som både andas andens vingslag och historiens vingslag. Eh, jag tar några minuter här och försöker hitta någon form av inre frid innan jag ger mig ut. Och jag är lite orolig ska jag säga faktiskt för eh, jag tycker att vinden tilltar och Blås, det är det som är svårast faktiskt att skydda sig mot under ett lopp. Men nu några minuter njuter jag av tystnaden och lugnet i den vackra vårförkyrkan här i Skänninge. Redan strallan med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM Hits FM ha, Nu är det fem minuter kvar till start på roloppet Hej Petter Collin Vad var det? 612 ja, ja. Kan vi kolla det sen i resultaten Vad blir det? Hur känns det? Du super. ju bra Du ser lite, ja, ja, verkligen ja. Ja. Men nu, du springer en hel del halvmarer Ja, jag har gjort eller? det ett par gånger i alla fall ja. Ja, jag har gjort. Ja, Inte marer, nej, nej. Ah, det... 2,1 är precis vårt. Ja, det är max vad jag och min kropp pallar ah, okay. med ja. Vad har du någon idealtid idag? eller har ah, du Ja, idealtid idag. Det är det är bara att komma i mål jag har inte riktigt hunnit ladda upp så som jag hade tänkt. Ah, Okej. Okay. Ah, men. 1,45, Två någonstans. 45 är ju riktigt bra, idag tror, tror jag. Ja, men då är jag i riktigt nöjd. Ja, mm. Så vi kolla. Vad hade du nu då? 600, <laughs> 612 måste vi dogla på. Någonstans. Ja, ja, ja. Ja, men lycka till nu då, Petter. Ja, tack. Ja, för, för, för, för se. och, du ser vad det står på min rygg, för det är ju det du ska ta rygg på så. Ja, och 459 hade du, ja. Det var lite dumt här. <laughs> lycka till. Tack. Nu står tacks. du, tack. Nu samlas vi. står i folla nummer två här, och det var det är 700 startande sa Rosmarie förut. Och det börjar med en runda inne i runt i skenningen så vi får se vad, vad det ger för handen. Eh, ja, folk är att peppa det här alltså. Det jag är mest förvånad över, det är alla som är så lätt klädda. Jag har hur mycket kläder som helst på mig fryser som en gris. Jag måste fråga dig, du som nästan inte har några kläder på dig, fryser du inte? Nej, jag ska ju springa med varm. Alltså, ja, det, det, det är det som jag har missat. Då ska vi ja. se vad vi får för nummer. Jag har Hans Pettersson vi pratar med. Ja. Ja. Har du en idealtid för idag, eller? Ja, 1.40. 1.40, ja, ja, men då, har, då är det inte det här första halvmorgon inte Nej, jag har på 108 en, en gång i tiden. Säger du? 108, ja. Är du kenian? Ja, var det ett <laughs> Ja, Lycka till idag. Ja, då. Tack. ja. Två och en halv minut kvar till start och nu går vi sakta framåt här mot startpunkten. Och det är nu det bara bli riktigt knepat för nu tänkte jag sätta igång min egen tidtagning här så småningom också. Så att se om jag lyckas med det. Det är en strålande höst det är... Termometern visade på 14-15 grader. Eh, däremot så tror jag vinden kommer bli riktigt knepig idag. Vi får se vad, vad det innebär egentligen. Eh, 700 startande. Totalt med alla de olika distanserna i broloppet så får man säga att det är en fantastisk succé. Fort man anmälningstaket 2600. Och det är klart att det är många som vill vara med och springa då på bron som öppnas och invigs av självaste kungen på onsdag eller torsdag nästa vecka, den nionde vill jag mena så att det var. Ja, nu kan det bara vara någon minut kvar. Alla är grymt laddade. Det är en färgprakt. Det är allt ifrån, svart är väl det som dominerar. Men sen finns det väldigt många olika färger, allt ifrån ciris till orange till. Ja, oh, alla färger på hela regnbågens skala. Eh. Vi kommer också under det här programmet då att spela musik som, som är kopplad till just löpning. Så att, eh, vi kommer att kommer, du kommer få en hel del tips om bra musik till att hålla tempot uppe när du själv är ute och nöter nu på höstkvällarna eller höstmånaderna. Vi ska springa under en portal här och en sån här upplösbar historia och den gungar avsevärt. Nu slår vi i alla fall klockan två så vi får se vad den världsliga tiden om den börjar närma sig två också. Vi får säga lycka till till allihopa och må bäste man och kvinna vinna. Det här är ju dessutom ett kontrollmätt distans så att den är ju, går ju som en äkta halvmara. Ja, vi lyssnar. Jag vet inte, ni har surrat runt omkring. Jag är redan trött. Där gick startskottet och nu är vi igång. Eh, broloppet den 6 oktober 2013. Och eh, som alltid, det är lite trångt i porten här till att börja med. Nej, det går. Nu springer vi Ja, det är ju lugn och skön asfaltslöpning. Jag såg att bombarna gick ner för järnvägen. Jag hoppas vi inte ska öva där, för det blir det redan lite komplicerat från, från start. Men så är det väl antagligen inte. Eh, Okej, okay. vi eh, tar lite musik nu. Redansfällan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Så. Första tre kilometer avklarade. Vi lämnat skämning. Vi är ännu inte riktigt på nya vägarna. Det är varmt. Jag kan konstatera att jag har alldeles för mycket kläder på mig. Jag har inte sprungit om någon men det är rätt många som har sprungit om mig. Så att... Säger vi rätt mikron-status. Men snart, snart, snart. Så vi vi upp på. På den nya vägen. Mot Motala. En fantastisk dag här. Jag tjatar om det. Men det är helt otroligt. Den 6 oktober då. Det är fan bättre väder än vad vi hade i maj. Ja. Ja. Som sagt, lite knappt 18 km kvar. Återkommer. Fredas Nallan med Jomhomo. God morgon! Önskar HITS FM! Hits. Jag är uppe på över. Nu är jag 32 år jag ser. Jag tittar bort mot talarhållet. Mot pärlband av färgglada löpare. Det känns nästan som att de första redan är fram. Det är långt. Det är slätta. Och vindkraftverket snurrar på bra. Det som är bra för ett vindkraftverk det är inte bra för en löpare oftast. Vi får se hur det här blir. Hur känns det? Ja, men det känns ju kanon. Ja. Eller hur, det ser ja. skönt. Du ser ju ut, ja, jag blir jag orolig. Jag, jag är ja, helt strunt redan. Men jag trodde att två mil gick så fort, men hade vi inte kommit ut ur igen. Nej, ja, precis. Känn mig lite, Luran. Ja, lycka till. Tack. Come in. Come in. Come in to my world. I've got to show, show, show. in med Jan Holborn God morgon, önskar Hits FM. Hits FM. Ja, passerade. just nu, första vätskekontrollen så betyder det att fem kilometer är trygga lakt det här med att dricka, att vätska sig som löpare, det är ju liksom en hel vetenskap i sig jag är jättedålig på det jag, jag kan nästan inte ta något vatten direkt på krampa i magen så här så att jag tog en liten och fuktade lite läpparna och svalde inte en enda klunk faktiskt den gången för att ta lite försiktigt det har faktiskt passerat ett par men det går ett väldigt ett väldigt lugnt temp, jag är nästan uppe i 60 minuter på kilometer så att, men det blir ungefär någonstans då Vinden var besvärande till att börja med. Men nu springer vi längs med järnvägen här på Nya 32 Och har en viss lär faktiskt ifrån björkskogen som gnistrar i grön-gul-brun höstskrud. Det är faktiskt väldigt vackert. Jag känner att det här blir en av de här löparunderna som det kommer att vara väldigt jobbig. kan ju ha att göra med att vi spelade i igår kväll. Det kanske inte är den bästa uppladdningen. Men det gäller att laga efter, efter läge. Ja, vi kör ett till. Vi sprang förbi en, en vägskylt här alldeles nyligen också. Som flaggade att det var 111 kilometer till Örebro. Allt är någonting positivt att vi bara ska till mottagaren. Allan med Jan Holmbo. Go morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Hej, hej hey. Jan Holmbo från radion. Hej, hej. Det går bra. Det går bra. Det går bra. Hur gammal är du? 70. 70 så springer du om mig. Har du inte skämt. Jag har inte hittat någon jobb dagen med att bli till radio. Mm. Du visste säker fotaren. Mister vackert. Jag visste det. Va? Långt tempo också, vet du. Ja visste du? Long time no det är ingen som vill stressa in. Har du i många? Ja, jag har ja, sprungit många. Jag har funnit många också. Okej. Okay. Ja. Lycka till idag nu. Då. Det är inte så mycket du har. Jag har funnit 15 år. Tack du. <skratt> ja. Ja. Så här är jag. 50 år stark och med högt tempo omsprunget över 70 år. Det är det som är häftigt med en löpning. Jag tänkte på det här med vätska som jag pratade om förut. Jag oroar mig lite för det där under alla år som jag har löpt. Så jag ställer frågan till Anders Johansson i Trådanås. En mycket rutinerad löpare och multisportare. Så jag frågar honom, när du springer en halvmarag eller bara, vad, vad har du för vätskestrategi så jag till honom? Lite sådär, ja. lite nytt. Jag sa Anders till mig, ska du veta honom om jag dricker när jag törst, så. Och sen var det färdigstarkat om det. Ja, vi passerar någon skylt här nu att det är var, bara 15 km kvar så att man kanske skulle börja med en lång spurt nu. Vi får se hur det blir med den. Med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Så precis. En mil avklarat. Och det är tungt. Ja, det är tungt här det, faktiskt. Nåja. Det Av. Är... Jag sköttslätten blåste på rätt bra från. Från vänster. Vind längre. Men det, det är lite glad publik som jublar allt de kan oj oj oj hela vägen till mottala bär det oss löpare och bron och folk vinkar hysteriskt på bron och här jublar ännu mer folk oj, oj, oj. är detta bron ropar jag men det är fel bro oj oj en mil hur känns det Jo, jag ville hälsa till Malmö i Linköping Ja, vad heter <laughs> hon då? Britt-Marie Britt-Marie Vad pigg du är, usch, oförsämt pigg Och här sitter ni har det bra Att ni inte skäms ha? Det är glada, entusiastiska åskådare Som hejar på oss Friskusar. Jag är helt död Men det är bara Typ 1,1 mil kvar vad är väl det en söndag? Det var förmodligen sista gången som jag orkar prata här. Hej! Det är Okej, okay. 17 km. Har jag nog gått in i den så kallade brunda vägen? 4 km kvar. Har det bränner från jönskarna ända ner till bristerna? Det är fruktansvärt plågsamt just nu. Den vända vinden vände. Eller så sträckningen blir sån. För att det blir motvind. Jävligt motvind. Här är fyra kilometer kvar. Det ingen syn av någon. syns ingen bro än i alla fall. Jag är hemskt, hemskt trött. Men ja. det är bara fyra kilometer kvar. Så det är ända in ska vi. Den är bara tre. Åh. Oh. Med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM Hits FM Oj. Tror eller det Här står det nu på skyltan Mot Talabron Längd 600 Cykelvägen på väg upp här På bron Strålande sol Sista löpningen här innan bron. Längd som med vettan Fantastiskt vackert är snart uppe på bron det kan inte vara så grymt långt kvar. Jag oh, hör publikens jubel. Oh, oh, oh. Nu är vi uppe på bron. Oh, oh. Oh. Fantastisk utsikt här. Då. Om det inte vore salt, det har vi. Ja, vi har alltså kunnat. Njutar vi utsikten också. Oj. Här är helt slut. Det är det sista rycket nu. Det. Ja, är bara vackan som gäller. Här ja, passerar jag någon som är ute och går. Varför inte om att springer för? Jag orkar inte. Ja, inte jag heller. Men du, vilken vacker dag. Ja. Fantastiskt. Ja, vi går men alltså, det går fortfarande uppför på bron. Det är alltså vi springer på cykelbanan eller promenaden här. Helt fint. Folkets jubel hela vägen här. Det är fantastiskt. Det, det är det man orkar på. Det är det man orkar. Ja, ja Titta avaket jag. Vem skulle inte vilja bo i Mottala Ja, drygt 8 miljoner svenska vill inte tydligen. Men resten bor. Nej, men det var oj, oj, oj. Vi är snart uppe på krönet. Det kan inte vara långt kvar. Vi förbereder oss för målgången. Vi har varit ute enormt länge. Men tror jag, eller till och med när vi är uppe på bron här. Så vänder vi in och får lite mer vinter. Det är ju sådär. Det är som i det riktiga livet. När man tycker det är som mest motigt. Då vänder filmen. Och så har man den i ryggen. Och solen i ryggen. Och målet nästan i sikte. Jag menar. Vad mer kan man be? Jag har bara resten kvar nu. Jag är nära nu. Nära nu. Underbart. Med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM Hits FM Så Nu är det bara Upploppet Jag ser målet ah, Gud så skönt Det är snart över Oj, Det har ett slitigt lopp Riktigt jobbigt det har det varit idag Det här är läckert Nu är vi in i mottala längs med Åh, ah, Folkets jubel Rakt in i radion Håja, oh, jag Oj, oj, oj. Han. Är det sant? Är det målet eller är det en häger? Det är det som att fråga. Så. Oh, och var är målet? Då! Oj. Åh, ah, det är så skönt. Jag trodde aldrig för att det skulle ta slut. Ah, fruktansvärt. Tack så Oj, oj. Åh, oh, äkta guld! Åh! Oh, vad ni än gör, prova aldrig det här hemma! <laughs> Hej Anna, hur har det gått? <laughs> jo, tack, bra! Ja, har varit skönt? Själv. Skönt och ja, skönt, helt nej! helt slut, ja. Fruktansvärt! Inte är det skönt, inte Men det! Men vilken vacker vy över bron! Ja, ja, det var fantastiskt! Fantastiskt! Ja! Men jag trodde aldrig skulle komma en mål! Men det gjorde ja, det. Ja, gjorde jag det faktiskt! Bra jobbat! Ja, ja. Oj, det är fullt med folk som vimlar här i, i målet! Oh, och nu vill jag ha saft. Saft vill jag ha. Finns det? det är Saften är slut hade jag vetat det hade jag kunnat sprunga fortare. <laughs> ja, men jag får någon i årets skörd. Äppelmust. Perfekt. Har oh. <här> de varit trevliga? Har de varit trevliga alla dagar som är här idag eller? Ja. De flesta. De flesta. har ja, det finns undantag. Det är alltid så. Det är någon som ska bekräfta regeln, eller hur? Ja. Ja, varför har du inte sprungit själv då? Kroppen klarat inte. Är det så? Är det så? Ja. ja en banan får man här också. Ah, gud. Och ni har ni sett att jag har fått medalj också? Ja, visst är det tjusigt. Ja, tack snälla. Och nu har jag fått äppelmust. Jag har fått en banan. Jag har fått en medalj. Äkta guld dessutom. Ja. Nu ska jag ha med en tjusit. Så ska jag lägga mig någonstans och dö bara. Sådär lagom. Ja, vad brorloppet det här. Och musiken som jag spelat under programmet, det är sån musik som funkar fruktansvärt bra tillsammans när du löptränar. Och listan på musiken kommer du hitta på en speciell adress också, någon VVV-adress. Nu ska vi se. Och, en Lars, finns det en Lars till mig? Tack snälla. Varför sprang du inte själv idag för? Du ser ut som en som springer. Nej, ja, ja. Varför har du inte sprungit själv idag? Ingen lust med dig idag. Ja, då är ingen <laughs> har du varit trevlig med folk, eller? Ja, ofta har ja. ja, vi letar oss bortåt här, då jag är helt, helt slut och, här, och du har fått blommor. Ja. ja. Jag sprang bakom dig. Alltså, Snälla. Ja, <här> jag, dig. jag fick draghjälp. Fick nio ja. Kilometer. Ja. jag ska ge dig på sig någon mer Ja, men Vad menar ni precis där? Ja. Eller hur? Drakan. Ja. Så ja. tack för hjälpen. Ja, varsågod och allt kvar Ja. Vad skönt. Och tjena, här är morsan och Lucas. Tjena, morsa. Ja, tjena. Ja. Såg du vilken enorm målgång jag hade där. Ja. ja. Nu rymde Lukas, han vill spela också. Jaha, ja. det här var broloppet 2013. De första som har sprungit över bron. Ja, de första som har sprungit över bron. Vi gör det aldrig mer. Har du sprungit idag också? Ja. du? hej, vad heter du? Jag heter Lian. Hej Lian, vad sprang, sprang du för någon? 11 och 28. Oj, det var ju riktigt bra medalj har du fått också. Mm. Har du sprungit förut också eller? Nej. Hur gammal är du då? 8 år. Var det roligt då ska du springa mer nu eller Ja, ha, Vad häftigt. Tack för, vilken, vad, står det, vad är det för klubb nu mer i FAIF vad står det för? Ähm, Mai. Vad står det? Mai Fotbollslag. Mai, spelar du fotboll? Du är en fotbollsspelare alltså. Ja. Tack för pratstunden då. Okej, okay, och då säger vi tack för idag. Ja. Bli med God, God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.